Dhe gjitha falëndërimët, lëvdatët më të plota, janë betën për Zotin tonë, Allahum Gjellë Gjellalu, kriusin e botrave, kriusin e gjithsis, për shëndajtjet salavatët të mirët e Zotin Gjellalu, mbi mësuesin e njërzimit, më të mirën e njërzimit, Muhammedin aleyhis salatu e selam, pasaj mbi shokët e ti besnik, mbi familën e ti të ndërshme, migrate ti ta, të pasë tërta dhe të gjithë muslimanët të sëte të ndjekin dhe pasojnë rrugën e ti me të mira delin e ditën e fundit e kësaj bote. Të ndëruar gjëmat litë të ndëruar të praniqëm, do t'ndonjë në njësa qaste për para khutbës e gjëmas, që të shfletojmë një qëka nga libri Zotit dhe nga hadithi për nga berit ari i salatëve selam, në mënirë që ta shtojmë valigjën, ta shtojmë furnizimin tonë, për ditën e takimit me Zotin ton Xhelo Gjell Xhelaluh. Pasi çad vakt dita e jumë e kemi përsërit shpash, qëllimi i kësaj dite, qëllimi i këtij tubimi është që njeriu të furnizohet me përgatitje të denjë të jetë i mirë, furnizuar se si do të takon Zotin e vet Xhelo Gjell Xhelaluh. Dhe takimi do të jetë i kësaj natyre të tubimit Takimi do të jetë i natyrës së të rrisë, ku fillimisht do dalin njerëzit të tubuar para Zotit Xhelel Xhelalu, e pas këtij turbimit të madh, njerëzit do të marrin llogari një nga një, secili për veprat e veta, nëse ka bërë mirë, e gjện të mirën, e nëse ka bërë keq, e gjện të keqën, Allahu na ruaj nga nga tëqjia. Allaj Xhumaja Shurben çënjeriu të përkujtohet mos të gjyitet në dunjë, mos të harrohet në dunjë, po ai duhet të merret me angazhimet e kësaj bote, duhet të jetë pjesëmarrës në punët e kësaj bote, duke u angazhuar me kërkimin e fitimit halal, duke u angazhuar me tregti, duke angazhuar me çështje të cilat janë pjesë të pandashmë të jetës së kësaj bote, nga se nëse nëse toka nuk punohet nëse toka nuk zhvillohet nëse punët nuk ngritën në nivelin e duhur atër dhe kjo dhënja ngecët dhe ngellet pas por se duhet të vendosim kufi duhet të vendosim vijen kuja ka vendos Zotin Ongele Gjelaluhu edhe ajo është mos mu harru në ta mos me uhumbë në ta por duke e mbajt një loj balanci duke e mbajt një loj baraspeshimi se neve jemi kryuar që të testohemi, e të shprovohemi, e të bëjmë veprat e mira, e t'i ikim të këqijave, dhe krejtë kjo, shpërblimi është në ditën, e gjikimit ditën e botës tjetër. Andaj, Gjumaja, e ka këtë kuptim, që njërëzve një, të përkujtohët, se nuk dhe të qëndrojmë në këtë botë për gjithmonë, nuk dhe të jemi atatë të cilët dhe të trashygojmë token, për herë, por se jemi me afat të kufizuar, si kur mështë kishmi qenë me afat të kufizuar, nuk do të në vind të rendi, nga se para neve ka pasë shumë. Po përshkak se afat të është i caktuar prej Zotit, në ka ardh edhe neve rendi. Kër ju ka përfundua të tëre, në ka ardh neve. Kër të në përfundon neve, u vjen të tjerve, deri sa Allahu Gjellë Gjellë Luhu ti ke caktue jetë, saj bote dhe të banë kja me e ti në Zotë i Jonë Gjellë Gjellë Luhu. Të ndërruar, Gjëmatli, do të vazhdojmë edhe sot me një vyrtit të radhës, me një mëral të radhës, me një tërbije të radhës, të cilën duhet besimtari muslimani me e pas, duhet mukan istolist me këtë vyrtit, nuk duhet ti mungan nga se është një pjesë shumë e madhe e fejse Zotë i Gjellë Gjellë Luhu. Por me ndëm, disa xumon, disa morale, disa virtute, nuk guxon besimtari mos më pas për të tjerë, siç është mendimi i mirë, mos palagjkim i njerëzve, falja e njerëzve, toleranca, ikja nga mendimet elçia pa argumente e kështu me radhë. Dhe folëm për këto nga pak, edhe pse çy virtute duhet të flitet edhe më shumë nga sa mungon më të madhe tek njerëzit stolisja më virtute. Por së neverë po i përmendim në mënyrë që të përkujtohemi se çfarë na mungon e çfarë duhet të shtuajmë në në bagazhin e cilësive tona. Për cilësive të cilat i kam përmenditur autorët se besimtarri duhet ta ketë, është një cilësi shumë e ndarshme, është një virtut shumë fisnik, një cilësi shumë bujare, të cilën neve duhet ta kemi me vete kjetojmë me ta dhe ndërtojmë raport në dërmjet njërëzi në përmjet kësa i cilësije. Një cilësit të cilën e ka pasë pengamberi jonë a.s.w. shumë në nivele të larta, në nivele dhe grada shumë të mdoja, është cilësia të cilën e ka nëquj djetarët e sitru anë gjenajen nësë. I thojnë në gjuhën e shariatit me ia mbulu gjunaht dhe tëmetat muslimanit. Pra do të zlash një bonjë silici e cila në shariat quhet virtut, quhet tərbije. Dhe kjo tərbije ka të vëvojse muslimani muslimanin e ruan. I harun nderin, i harun emrin, nuk ja pardhos fisnik rit, nuk ja pordhos mallin, nuk ja pordhos moralin, i haron familjen. Mendon mirë për ta. Dhe pjesë e këtij vargu të ruajtjeve që muslimani i bën për muslimanin është edhe meambullut metat që eventualisht i din për dikant. Kjo është 일cish, një cilësi shumë e madhe, çu vetëm një burr i madh ka mundësim u cilësu me këta. Nëgërse të veçlit, shpejtojnë me zgullu. Njerëzit e ligë, vrapojnë me, me shpallu. Ndërsa njerëzit e mdoj. Njerëzit bujarë, vrapojnë me mbulu. Vrapojnë me, me vendosë perde. Si që është zotë i onë të bareke, u e të ara, e mbulon njerin, i vendosë perde, i arunë namin, i arru në autoritetin me gjithë se ka gabime ka lëshime ka rëshqitje por zotë i ongjëllë gjelalu hu nuk e zbulon deri sa a i ti ka leje kitë kufit atë harë zotë i ongjëllë gjelalu hu e a grizë perdën të cënje ka vendosë kështu ka sjenë edhe pengamberi i ongjëllë i salatu dhe selam i ka mbulu njërzit i ka pasë e po pojnë gabime është lajmëru se t'ikush e filan njëriju po e ban filan gjunahin por për për nga mberi nuk ka shpejtua që së të të shof më madje edhe kur i ka ardh njeri dhe ka dëshmu haptazi se ja Rasul Allah e ku mba une filan gjunahin për të cilin gjunah ka posë sankcion ka posë ndëshkim shëriatik në këtë bot me gjithë këta për nga mberi nga mberi së ratu së ram i ka mor krejta preventivat që me embulluë dhe me e te i kaluër. Kjo, përshka këfisnikris dhe burëris të malë dhe shka e ka për nga mbiri unë, are i salatu o e selam. Dërsa neve në kohën tonë, jetojmë në një tëllovi, në një loj prishet e rendit, në një loj sistem i koklavit i jetës e njërzve. Me nëzise presin me e pas një kush një tkeqe e me i ba me gishtë me nëzit se presin me jadit dikujt një gjuna e mi thamë, unë e di për ta shka së dini ju e kështu me radh prej prej gjërave të cilat njerëzit jetojnë me ta dhe mundohen me treguje nga dhënjim dhe mbi sundim bi njerëzit se jadin 2-3 të meta apo 2-3 gabimet të cilat i ka bona jet dërsa muslimani imir fill muslimani për kushtum për zotin besimtari cili është me fisnikri dhe bujari, mundohet me mbulue, mundohet me vënë perde, mund vno mundohet me thon sekret kena gabime, andaj mos miremi me gabimet e njëri tjetrit. Kjo nuk nën kupton gabimit mos mi thon gabim. Kjo nuk nën kupton gabimit mos mi thon gabim. Rakia jet raki, zinaja jet zinaja, vjellma jet vjellme, e shama jet e shama, porse a duhet na të mirëmi me filanin dhe alanin dhe të avonja Muhabetin e dite se a e dini se filanje ka bëke po gjuna? Jo. Maksimum jo. Dheri sa ajë vetë të fole për vetër. Dheri sa ajë të zbulohet vetë. Dërsa na nuk duhet me pasë qëllim me jetu me gabimet e njërzve. Gësë kjo është qëllëci e poshtër dhe qëllëci e ligë e njërzve të cilët nuk i donë zotë i onë të bareke u e të ara. Të ndëruar gjëmatli, zotë i onë gjële gjëleluhu ka përme cilësinë e mbullimit. Cilësinë me ia mbullu vllao llot, muslimani muslimanit. Madje muslimani ia Ma mbullon edhe jo muslimanit. Muslimani ia muslimani mbullon edhe jo muslimanit. Për çfarë arsye? Jo pse ai është jo musliman, por se kîç ashtu është ndërtu, çashtu është eduku, çashtu është bë turvi. Pra kî e tonë me cilësitë veta dhe nuk i intereson njerëzit çka mendoi thjetot me ata që janë mësuar dhe është edukuar dhe nuk i intereson se njerzit çfarë veprojnë. Prandaj në Kur'an e xejin këtë cilësi me bollok, me amluj njerëzve. Në hadithët e pejgamberit alayhisalatu wassalam e xejin me bollok. Në historinë e muslimanëve e xejin ambulimin e gabimeve me bollok. Pse nga sa kanë jetuar me dinjitet dhe burrni. Dorso sot, dorso sot zoti na ruajt. Sot është bo Keç, dhe është bo trishtim, dhe është bo rëzik i madhë. Njëriju me pas një apo dy gabime, dhe veçanërish nëse i di një rëzit, pse val nga se mundohen me e poshtërsu në përmjet ati gabimi dhe me anëzohen kokën në përmjet ati gabimi. Tëtë zotë i onë të bare këvët e arë në surën el-hujurat, ja e juhe ledhine amenu, i gjitheni bu këthiram minat dhani. Inna ba'dha dhanni ith. Po Zoti e ngjël e Xhelal u ojtat se të kanë i besuar. Po bi thrat muslimanë të cilat kanë deklaruar se si janë muslimanë dhe neve kemi përmend në shumë religjëratave se deklarimi musliman dhe me qenë musliman ka dallim. Andaj the Allahu Xhelu Xhelalu për disa prej arabëve të shkretirave, nomad, bedevit të shkretirave Ata than, amenna, kena besu, jena musliman. Si, si pëllot njërë që ka dhënë, ne jena musliman? Tha Allahu gjellëvala, mos thuni amenna, mos thuni ju kena ke besu, kulu eslemna, thuni, ne jemi dërzu, valemma, edhe e ndës ju ka hi imanin zëjmër, a ka mundë qi dikush me than, jam musliman dhe mos me qenë? ka mundësi, mundët nga mësme ditë, mundët mësme ditë, nga se qështje ashtë, qështje realitetit, jo qështje deklaratë, jo qështje deklaratë, thotë zotë i ongjelle gjelaluhu, ja e ju helledhine e emënu, ojët e cilat keni besuar, i gjitheni bu këthiram minë dhënë, lërgojuni, shmanguni, shumë prej para gjykimeve, hamejnë djeve, Mëndimeve se dikush ka bëhë gabim dhe kështë të merat Shma në gjëni Inë në ba'da vënd një idhë Sepse disa para gjikime janë Janë gjuna Me mendu se ka bëhë dikush një gjuna E ajë se ka bëhë kjo vetë gjuna Kjo është vetë gjuna Dhe në shumicet e rastëve ka bëhët Në shumicet e rastëve ka bëhët Pasaj thë zotë i ongjëlle gjelaluhu Walate gjessësu Dhe mosë Shpiononi Te Gjessus Te Gjessus është me eq Tinza Me e përqel dikan që farë po bat Kjo e te Gjessus Në gjuën Arabe Thotë Allah u gjilluara Uala te Gjessu Dhe mos e ndjek një tinza njëri tjetëri Dhe mos e përqel një gjurmoni tinza njëri tjetëri Pse valë Me qëllim që të gjeni mos përban në diqka Me qëllim që të gjeni mos përban në diqka Mirë, zotë i onë gjellë gjellë e lihu Kur thotë letë e gjessësu Mos e gjurmoni t'inza mos, i, mos ju ndjek dikujt pas Mos ju li dikujt pas me e gjet Mos përban dë një gabim Mirë, zotë i onë kur përthot mos ju li një dikujna si kur ajë mësë të banë të kurgjohë, s'kish nevojë me thanë mësë julli, se kishë në sigurë, ndashë ndjekë e ndashë mësë ndjekë. Por zote jo në di një sen, dhe e di më na, se në kamë suaj, zhdo njeri i bangabime, zhdo njeri i ka lëshime, zhdo njeri i ka rëshitje, a ka rëshitje? Ka rëshitje! Por se është një moral tjetër, nuk duhet mu përzin njetët privatet njerëzve, andë dhe letë Mos ndjekni njëri tjetrin. Mos ndjekni njëri tjetrin. Wala yaghtab ba'dukum ba'd. Sepse porgjimi dhe ndjekja dhe vozdhimi do t'ju dërgojë gjuna i sigurt dhe ajo është yaghtab ba'dukum ba'd. Do të bani gjërat në një tjetrin. Nëse njëri e ndjek një tjetër. Nëse ai ndjek vazhdimisht, ka më gjetaj gabim. Ka me gjithë ta e gabim, qoftë edhe teknikisht. Nëse një njeri e ndjek një tjetër, do të gjenë ta e gabim. Do të gjenë nërvoz, i hidrum dhe njëherë, i shqetsum dhe njëherë, i peklum dhe njëherë, të lashe ka, probleme ka, dhe ajë nuk do tjetë në atë formës që ka tjetë dëshirërë. Por se Zotë i o në gjellëvarën a thotë, lëta gjithë sesu, Jo shonë punën e juve, edhe njerëzit tash urin punën e tërëra. Pse? Wala yaghtab ba'dukum ba'd. Sepse nëse e porgjoni, do t'ja hani mishin njëri tjetrit. Nëse një njerë i ndi indi indi indi çet njëri tjetrit dhe i lshohet një tjetrit. Pa tjetër ku ulet me xhlis ka më dhan di di çka ulen. Çfarë? Çfarë ti? Di di çka se e ke ndjek, sikur mos të kishte ndjek. Nuk dhëtë dyshë asisen Por kjo ngeke ka pasojë Dhe të të shohëmi nga melejën e Zotë i Gjelluara Sa është e randë me ngeke dikan Dhe me ju lshu dikujt Dhe me e përgju dikan Ande për nga melejë Salatu e Salam Me gjithë se Zotë i jonë Gjellu, Gjellu I ka tregu me ajete Me lajme nga qiolli Se në safët e tua Ka hipokrita, munafika Njërë të cilët janë djela keq Mundojnë me të ga lufta Mrena shpijës, mrena gjamiës Mrena shtetit tanë As njënit nuk e ka ndjek Për nga mberi ale i sëratë sëratë sëratë As një munafik nuk e ka ndjek Për nga mberi ale i sëratë sëratë sëratë Dërsa munafiki A më rriton më ndjek Natër shë më rriton Një njeri cili Oshtu përgadit me boshar A lejot me ndjek Me tonën lejot Me të zotit jo Me tonën lejot Me tregu dikush se filani po banë komplet këndërteje ti ki muru, ti me përceva ta, që ta ndërprejshë kompletin. Për nga mveri tonë, alai salatu salam, zoti jonë pithot, ti ki munafika nësaf, që janë ketë me tyje. Do kina mi ti tregu me emra, do kimi po me shenja, e do shkimi po heq. A i fa, ti angazhoju mi gjithë? Jo. Jo. Ma dje që ato që ka i dinte me emra, nuk ja tregoj veç një njerit prej shokve të vetë veç një njerit prej shokve të vetë vet, hudhejfës as një tjetër ma di as mas, nga të vetë vetë nuk ja kalzoj as e bubekrit, as omerit, as othmanit as aliju dradi allan pse? për me rëndit sistemin e feje së Zotit Gjellegjellu dhe mos minjek njerëzit leje. leje po ajo është të po shartë leje e vëshgon Zotit vetë të barek e vëtë jala e vëshgon Zotit vetë të barek e vëtë Andë e tha Allah u gjellohala fillim në fillimisht në Kur'an Le atë të gjestësesu Mosë njëk njëri tjetërin Mosë njëk njëri tjetërin nga se është cilëci e lik Ju dërgon të cilëcija tjetër Do të përgojoni Do të përgojoni E që me përgojua, që vje me përgojua? Me përgojua, i vje me përgojue? Që që i vje me përgojue? Me përgojue i vje Filoni fësësh bashburimi Se qka pas ka? E di unë shakaj E di shakaj Pas dhët me zliseve ka zanë pak di shka Pas dizet me zliseve, kanë zonë që ka pa. Pas tronët me zliseve, për hapë së është njëri keqë. E kur për hapë së është njëri keqë, njërzit e morin i nati. E kur ta morin i nati, pas taj, ka mundësime, ardër të armicija, dhe kitë jo ka qenë pasoj e përgjimit. Dhe e ndjekjes. Andhe tha Allahu gjellohala, ja e ju helledhine, amenu, ojët e cilat keni besuar, la të gjessësu. Mos i ndjekni njëri tjetërën. Për nga mele alaihi salatu wassalam Eka dreguna hadith Se njëriju nuk duhet të ndjek Allahu në vet Nuk duhet të ndjek Vëllahu në tjek Adhan alaihi salatu wassalam Hadhin seka të resmetu imam Bukhari unga ibi hurayra Radhi allahu an Adhan alaihi salatu wassalam Fa inna dhanna Ek dhepul hadith Vëla të gjessësu Vëla të hasësu Adhan alaihi salatu wassalam Parajukimi është muabeti ma i rajshëm. Ma më mërmendja, mu së pëndohë këtë buri minë, së mundë të ki më kontaman. Ashtuve kështu prej alameteve, ki i ka të kësia. Thotë për nga mërë, sëllatë të sëllam, krejt që to, janë rejna. Janë rejna, se ti nuk ki argument, se ti nuk ki fakt, së është buri keqë, se ti nuk ki e dëshmi, që ka i thua lohot, që e dëshmiën, që e buri keqë. Ski dëshmi Andethe A.S. Me hamënsu Me para gjiku Qështë ta mërmenja ti Oshë oh rren Pas ta i thapin nga mirë A.S. Qështë vjen dër të rrejna Le atë të hasësu Mos përgjoni Vë le atë të gjestësu Dhe mos mirë një hapa Për me Për me ndjek dikan Vë le atë hasëdu Tha A.S. Dhe mos këni zili njëri tjetrin Dhe mos këni zili njëri tjetrin Ualate dhe abaru Dhe mos jakthen i shpinë njëri tjetrit Mos jakthen i shpinë njëri tjetrit Kretë ton nga vin Se nuk e kena mbulu njëri tjetrin Kur ti shifë shdi vetat Që jakthen i shpinë njëri tjetrit Nuk flasi njëri me tjetrin Ata janë përgju njëri me tjetrin Ata mendojnë kësë njërit për tjetërin Se si kur të mendojnë në mirë Do të ishin balë për balë E kure kanë këthi shpinë për shpinë Ata mendojnë kësë Andaj tha Alehi Salatës Salam Latë edhe abëru Mos ja këthen një i shpinën njërit tjetërit Mos ja këthen një i shpinën njërit tjetërit Pas e dhapin nga mirë Alehi Salatës Salam O latë të bëgadur Dhe mos u, u rejni njërit me tjetërin Kretë kën nga këharë Nga e para Mos mbulimi ti se kemë bulu, dhe njerës se ka mvillu me morzili, me morinat, me akthishpinën dhe me urrejt, me urrejt, me ndje, hidrim dhe armitsi për ta, pas e dha bëngam edhe alai saratu e selam, we kunu i badallahi ikhwana, bohuni rëbë të zotit vlezat, bohuni rëbë të zotit vlezat, pra aje e cila ju bashkon është, O robria ndaj Zotit, ai ju ka krijuar. Pastaj lidhja ndërmjet juve do të jetë i kuana. I kuana është gjendje. Po le të jetë halli juve vlezan. Le të jetë halli juve vlezan. E vllau vllau nuk e spiunon, nuk e ndjek, nuk ja kthen zhvinën, nuk e armiçon, nuk e ka xhili, nuk ka parajdikime për ta. Andaj mbulimi i muslimanit, mbulimi i gabimeve O është një vejë për shumë e madhët dhe silën E donë Zotë i onë të bareke E donë Allahu gjelle gjelaluhu Hadith djetër I për nga meri sallallahu aleyhi wasallam Dhe së në kanë gjelë iman Bukhariju Dhe fletë për Për mos mbulimin Rëzikën mësë me mlu vlawin musliman Rëzikën mësë me janë mbulu të metën vlawit musliman A këni për disa njërëzë Tho duhet me e ditë njërzit kush është ky Apo Tho duhet njërzit me e ditë kush është ky Pse e ka përgju Tani Sun bahët rahat në zemrën e vetë Deri sa të ngjerë e jashtë Dhe ta ketë një shëqyrim Dhe një shëk dhe një dost i cili E bajnë Gjunajnë bashkë Një apo dhja apo dhjetë Tho duhet me e ditë njërzit Shaban Filoni Dhe nuk e mbullon Dhe pas e Allah o e s'bullon edhe ketë Zotin Arull Adetha për nga mërë a rej Salatu e Salam Gjdo njeri i cili Istema Ila kohmin Gjdo njeri i cili Dë gjon Dë gjon disa njerës Dhe ata nuk dëshiron dë me dëgjue Janë disa njerës Në familje Në shëshri Në pun Në privatsi mitësinë me zveti dhe zdojnë ti mu afruati zdo dikush me përgjua ta, kanë drejtën e vetë me nejtë vetë, kanë drejtën e vetë me u shëshru vetë zdojnë dikush me i përgjua ta pengamberi alej, selam. e kush i përgjën në mënyrë sekrete në mënyrë tinza tha dhe i salatu e selam, në ditën e kiametit ati i hithët plombë i shkrir në veshin e tij i hidhet plumb shkrihet plumbi por tu djeg veshin e tij pse vallë se ka dëgjuar në një vit të cilën ja kanë ndaluar Zoti Allahu nuk e ka zvogluar veshin kët doz dhe kët përmas që ti më e nik re dunjësh ka flasim nuk e ka nuk e ka zvogluar kta për për ata që njerëzit e vojnë e ka zvogluar për me dëgju kur të afrohet dikush me vullnet të lir me dëgjuar E ka, e ka bo Allah u gjele gjelelu që ti dëgjëshve që ka ki dëbi si kur njeri ju ti dëgjënte të gjitha ato lajme të cilatësirën në bot dëtë dë vdiste për të këqijave dëtë dë vdiste për të këqijave alë dhe Allah u gjele gjelelu në Kur'an La tes eluan eshje in in të bdelekum të so e kom tha zotë i unë të varë kjo vëtjara mos pëtë një për dëgjëra Nëse ju vjen lajme, ju vjen keq A ka lajme që mundën me dëmtu Mundën me të ranu Ka Cila ta jashtë Kur zbulohet diqka Kur zbulohet diqka të vjen keq Një njëri jerte për nga meri Alehi salatu e selam Dhe i tha ja Rasul Allah Ej në ebi Një njëri jerte për nga meri Salatu e selam për të cili njëri zbriti ki ajet mos të nëtoni me zbulu se ju vjen keq mos të nëtoni me pa, qëka zdu të me pa se ju vjen keq erë njëri dhe i thapi nga meri sasallem hadithin që e kanë zhiri ma muslimi ta ja Rasullallah e i në ebi ko e kanë babo nja Rasullallah baba i ti kishtë të ndru jetë para se me arpe nga meri a.s. pra kishtë e dek në kohën e ignorancës kur janë adhuru gurëzit kur janë adhuru gurëzit pra e ka adhuru gurëzit Dhe edhe surallako e kanë babën Tha Inë e bëke finënar Tha baba jatë është nëzjar Baba jatë është nëzjar Dhe u piglu Dhe u mërzitë shumë Se e lajmëroj për nga mëveri Se selim Se babën e kanë nëzjar Dhe për nga mëveri se selim Kër të thotë për di kanë nëzjar Ata nuk ka mëntimo me livrit kërkush Sepse është lajmë prej Zotit dhe u mërzit dhe u piklu dhe u largu dhe nga mberi zezele me pa që u piklu dhe kjo është e natyrshme kur zbulohet një lajmë kur zbulohet diqka me t'kaldzuti sot kur ki me vdek tipi sot mbështa alivanosësh apo me t'kaldzuti kur ki me vdek e qaka me t'godit tipi së provave ta shpit ta shti janis djërësitësh e dridhët zemra e dridhët gjakit pëse se tani për t'vjen lajmit me të rejtë dikush për një musibet ti dridhësh, me të rejtë me të thamë ka me ndodhë që ishtu veç me të rejtë, ti fillon e dridhësh e qëtësohësh e merakosësh, pse? se dhulu ki dijët po me të kazu zotë i ongjelle jo gjeleluhu po shumë e ratë u mërzitë, thapë i nga mesem këthene atë njëri, këthene këthene se u mërzitë tani duhet me qëtësukit që njëri qëka i thapë i nga meri sallallahu a Ai u dash me vet, se sigur mos kishte vet, kishte jetuar dhe kishte vdekur pa marrësh kët lajm. E na hirat si kisht bot, si kisht bot dam, kët lajm. Tha baba jam dhe babajot janë zjarr. Baba jam dhe babajot janë zjarr. U fresku pak. U fresku pak. Por se Allah u dha zbritja jete. O ju të o ju njerëz, mos pytni. Mos tentoni me zbulu, se ju vjen keq. Andaj ta pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nëse dikush në mënyrë sekrete dhe tinza dhe tërthorazi mundohet me tërheq muhabete mundohet me zbulu një gjënatë një muslimani Allahu Gjelle Gjelalu do shkrin plom në veshin e ti përshka këthiris të ligjit të cërën e ka bo Allah u të barek jove të ala gjithashtu për nga meri sërësillem në adit tjetër adit në se kanë ziri më Mahmedi ka do në për nga meri aleyhi salatu e selam ja ma'shera men e men e bilisani Tha pe nga meri sallallahu alaihi sallam Ojë të cilët keni besu me gju Ojë të cilët keni besu me gju Pra ja një kategorie njërzre Thoj na jena musliman Por në vyrtite, në morale, në burnin Në fisnikri, në bujari, në gjymërt lëk Dohë nësimus muka në musliman Tha pe nga meri sallallahu alaihi sallam Ojë të cilët keni besu me gju dhe keni problem me zemrat Allah s'ka i imanin zemrat se me i imanin zemrat nuk bëhat ashtu qka tha oj të cëtë keni besu me gju mos i ndjekni privacit e muslimanve mos i ndjekni intimitetet e muslimanve mos i ndjekni dhe mos i spiononi të mbullumet e muslimanve sepse Allah u kam ju sbullu juve në shtëpit e juve qëka nuk e dikë kërkush, kërkush në dikë zbulon Allahu qëllë qëllëlu ti me gjuën të anë të hikë gjuën dhe e nëzirë të hikë nëzirë dhe e nëzirë apo si shtonë të Othman ibnia Fani radhi Allahu anë shoki për nga merit për disa njerës të cilët e vizitonin dhe ishin gjunacar për Allahu gjunacarit nuk i a zbulon përëdhen dhe risa të ja kishë zbulua i dikujna i tha Othman ibnia Fani disa njerë në shtëpin e ti që ka ju tha tha ojo njërëz mosheni në shtëpin time me sytë të cilat kanë pazi no me sytë të cilat kanë pazi no thanë ja emir al mu'minin o prisi muslimanve që ishkena pazi no tha sytë e juve përkazën që kini pazi no sytë e juve përkazën që kini pazi no Andajta për nga mbëri Rrujë në Lërk pëmsi së muslimanit Në një muslimanit cilë është i devotëshëm I ka dronë Allahot I ruët kufive të zotit E ha halalin I hik haramit Nëse i afrot një njëri shërrit dhe i keq Këjë ndjen E para sha i ka zonë Allahot I frimzonë zotit se që kësë është i mirë E frimzonë Allahot Se që kë njëri është a ragji Pre nga e di Nga se kjo është rujt me Allah, oj ndërtu me Allah dhe ke një, thot këy njeris është i mirë. Këy njeris është i mirë. Andaj plot prej sahabëve kanë thënë këy njeris është i mirë dhe ka dalë se është i mirë prej ka e kanë ditë. Se ata s'jan porzikus duot, ama kur thonë se është uru ju si Osman ibn Affani. Andaj pejgamberi ajo pejgamberi jona Lejhi Salatun Selam ju drejtohet muslimanëve dhe ju thot oj të zë të keni besuar më gjuh, por çka hin zemër. Rujuni, mos i zbuloni muslimanët qire ti punën tane dhe lejë musliman me gabimet e veta, të gjithë kanë gabime, por ti nuk ki drejt me ezbulue. Një njeri jerte për nga meri sallallahu a.sallem dhe i tha kështu. Tha, ja Rasullallah, helek tu, tha, ja Rasullallah, jam shkatru. Tha, shka apuna? Tha, ja Rasullallah, jam shkatru. Tha, shka apuna? Tha, ku në bazi na, ja Rasullallah. Buri mërtum, ka në bazi na, Ta kur kushtë pa akuzonë, vetë po vjenë këtë, vetë po vjenë me kalëzohet. Për nga mërë i sëllëm, nuk në ngutë me thanë, e po mirë masina kalëzohet e atë këto. Atë se na me zinaqarë të kena punë, apo me amërave të kena punë. Qëka i tha për nga mërë i sëllëm, ju drejtu shokëve të vetë dhe ju tha, a mos ka pi ki njeri, a mos ka pi ra ki, espeti qa po folë. Për nga meri ale i saratu e selam, një njeri i cili botërisht për thotë kumbo zina, të gjikata shëri atike ka artë, s'ka artë i njerëzit e thjesht, ka artë i mohamedi ale i saratu e selam, të njeri majtë drejtë vërtokës, ta kumbo zina, jesu Allah, ta për nga mesem, a ka pi ki? A e dine kjo më s'ka pi, e s'petiqa po folë, pëse valë, me janë mbuluë, me janë mbuluë, Në një rritë tjetër artë pejgamberit, vetëm hadithin që ka transmetuar Ibn Majah. Premë hadithi vetëm lloj të, të muslimanëve, erdhi një rritë pejgamberi alay salatu selam dhe tha ku mbjedh. Ku mbjedh e gumora tash ka sot e imja. Dhe njëri kur dëshmon për vetveten, s'ka nevojë për dëshmitar. Kjo ligj i xheriatit. Kur thotë ku mba, s'ka nevojë për dëshmitar, se njëri dëshmon për veten vetë se kur osht tu dosh me upastrurë gjinoj. Pejgamberi sallam i bante me i sharet, thuj s'kam vjërë. Hadith e trasmeton i blu meqe. Pëngambejës e mirë dhe thuj s'kam vjërë. Thonë djetarët e muslimanëve, kë hadith është prej mëshirës pëngambejës e sellëm, se pëngambejës e përthodë. Thuj s'kam vjërë, se s'kjena të shmitarë dhe kime pështuëve. Pas ta i bani stikfarë dhe ta falë Allahu. Apo, kështu është mëshira e burave të nojë por se, nësa ata insistojnë, sikur që insistojnë a izinacari, atëre, e merë sankcionin e vetë. Andaj, kanë thonë djetarët, Zotën Jon Gjellë Gjellën e Vardën në Kur'an me mbulu e muslimanin. Me janë mbulu të metat, me janë mbulu rëshqitit, ti me jetu me gjunat e tua dhe ajlet i shikojet vetat. Andaj, djetarët kanë brur regullë, se Allahu e trajton në robin, qështë e trajton në robin, njeri ju në tjetër. E falë, Fal. e mëshiron, të mëshiron e mbullon, të mbullon je tolerant, është tolerant je i vrasht, e marë samësionin andaj dha për nga mërë a.s. i rhamu men vil ardi i rhamu kum men fis sema kjo hadithi madhi për nga mërë i sëzëllem i cilin a jep neve ligj mëshironja ta që ka janë tok ju mëshironja që ka ishë në qijelë ti do mizbulu njërzit, e Allah u ti me të mbulu, ti do në kretë me sankcionu, Allah u ti mësme sankcionu, ti do njërzit kretë me i koritë dhe me ja unëgjerë, marët, në sheshë, e ti dhe Allah u me të majtë mbulu, kella, kurse si? Allah u shtë i drejtë, Allah u shtë i drejtë, andoj nëse e gjeni njërit mbulu, di nësa i mbulon njërzit, dhe nëse e gjeni dikan se e ka koritë Allah, di nësa e ka koritë dikanë. Me e lusë mi Zotin Don Gjele Gjelalu, që Allah u te bare kjo vëtala, në ban për e atërët të cilët imbulojnë gjunahat e njërzve, i ruajnë moralet e njërzve, u arrujnë intimitetet dhe privacit njërzve, nuk izbulojnë të metet e njërzve, E lusmi allahu në të barëke wa te ala që allahu jelle jelalu të imbulon gjuna hëttona të falë gjuna hëttona na i pranon veprat e mira elusmi allahu në të barëke wa te ala që allahu jelle jelalu kuja kemi qëlluwe allahu të nga e shkruon shë përblim ku kemi gabu allahu të na fal elusmi allahu në të barëke wa te ala që allahu jelle jelalu muslimant kuja kemi allahu të indihman jetimat të musliman allahu të mëshiran fuqarat të kam në orët në vajtarët تي passaram e passaram aqui vão toximert اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين